wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ba'd pada hari ini hari selasa insyaallah kita berada pada tanggal 13 sya'ban 1444 hijriah kita berkumpul di masjid ini untuk bersama-sama mengamalkan firman Allah wa ta'ala wa ta'awanu ala birri wa taqwa Tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Salah satu bentuk daripada tolong menolong di atas kebajikan dan ketakuan adalah majlis yang disampaikan di sana Ayat-ayat Al-Quran Dari Kitab Suci Umat Islam Dan dari hadis-hadis Nabi SAW Melalui majlis seperti ini kita bersama-sama untuk saling menguatkan iman bersama-sama saling menolong untuk menguatkan taqwa di masa dan zaman yang punya kekuatan besar untuk menyeret hamba-hamba Allah keluar dari iman kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Ta'ala tema kajian kita pada malam hari ini sebagaimana tadi telah diumumkan adalah Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Redaksi dari tema kajian ini sebenarnya mengutip ayat 107 dari surat Al-Anbiya. Yang sebenarnya ayat ini Allah memberitakan tentang kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat sebagai rahmat Allah tabaraka wa taala. Allah mengatakan, Allah berfirman wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan sungguh tidaklah kami utus Engkau, Wahai Muhammad, kecuali sebagai rahmat kasih sayang terhadap seluruh alam. Allah subhanahu wa taala yang rahmatnya maha luas meliputi segala sesuatu. Rahmat Allah wasiat Kull Shayin meliputi semua makhluknya, tak terkecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus membawa agama Islam diturunkan kepadanya Al Quran yang berisi syariat aturan hidup semua itu sebagai rahmah bagi alam semesta karenanya nabi kita alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam al-baihaqi dalam kitab syuabul iman dan al-imam dari dalam sunannya dari sahabat abu hurairah radhiyallahu anhu Beliau mengatakan Innama ana rahmatun muhda Sungguhnya hanyalah aku ini Sebagai rahmat yang dihadiahkan Dilimpahkan, dianugerahkan Di dalam Al-Quran ditegaskan Untuk alam semesta Salah satu mufassir Pakar tafsir Al Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di -si rahimahullah saat menjelaskan ayat ini beliau mengatakan menjelaskan ayat ke-107 surat Al-Anbiya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin fa huwa rahmatuhu al muqaddah li ibadihi fals mu'minuna bihi qabilu hadhihi ar-rahmah wa syakaruha biha maka kata penafsir abdurrahman al sadi rahimahullah dia muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat allah yang dihadiahkan, dianugerahkan kepada hamba-hambanya. Maka orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW menerima menyambut rahmat ini, yaitu Rasulullah SAW. Washkaruha orang-orang beriman tersebut mensyukuri nikmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman mengamalkan, mempraktekkan apa yang dicontohkan, diperintahkan oleh Nabi rahmah ini, Nabi yang diutus sebagai rahmah. Ya Nabi Muhammad adalah rahmah buat kita semua Buat orang-orang yang percaya kepadanya, beriman, menghormati, menghargainya Kita ingin mengenal lebih jauh siapa Nabi Muhammad ini Siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah tabaraka wa taala mengenalkan tentang beliau kepada kita di dalam Al-Qur'an. Bukan cerita-cerita, tetapi Al-Qur'an mengenalkan kepada kita. Di dalam surat Ali Imran Allah tabaraka wa taala berfirman Laqad namallahu 'ala al-mu'minina izba'tha fihim rasulan min anfusihim yud'u 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul al kitaba wal hikma wa in kano min qablu lafi dimulai dengan huruf lam yang menunjukkan ada sumpah sebelumnya seolah-olah ayat ini mengatakan wallahi demi Allah sungguh laqad demi Allah sungguh Allah telah memberikan anugerah yang sangat besar kepada kaum mukminin yaitu ketika Allah mengutus seorang rasul dari diri-diri mereka sendiri bukan dari golongan malaikat yang sulit untuk berjumpa sulit untuk dilihat dan ditiru diteladani, sulit untuk ditanya tetapi memang dari manusia dari golongan manusia ini apa tugas Nabi alaihissalatu wassalam Allah lanjutkan yatlu alaihim ayatihi Beliau membacakan kepada kaum mu'mini Ayat-ayat Allah Hari berganti hari Ayat demi ayat turun Selama 23 tahun Surat demi surat Turun hingga lengkap menjadi 30 Juz Al-Quran Nabi membacakan Turun ayat begini Turun ayat begitu Saat di Mekah, saat di Madinah, saat berada di masjid, saat berada di rumah, saat di perjalanan, 23 tahun. Terkumpullah sekarang menjadi Al-Quran 30 juz. Nabi membacakannya semuanya secara lengkap. Wa Wayuzakihim. Di antara fungsi dan tugas Nabi SAW adalah Mensucikan, membersihkan kaum mukminin Dari berbagai perbuatan-perbuatan keji Melalui bimbingan dan nasihatnya Memintakan ampun kepada Allah untuk kaum mukminin, Membersihkan akidah kaum muslimin Dari segala yang mengotori akidah membersihkan dan mensucikan iman serta amal saleh ibadah kaum mukminin. Kemudian Allah lanjutkan wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Dan dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan memberikan taklim kepada kaum mu'minin, dua hal. Mengajarkan Al-Quran, kalau tadi, membacakan. Jadi ada dua tugasnya. Membacakan. Alif Lam Mim. Dhalikal kitabu la raibafi. Turun ayat idha zul zilatil ardu zilzala. Semua dibacakan oleh Nabi. Ditiru dan dihafal oleh para sahabat. Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi tugas yang kedua ini berbeda dari yang pertama. Yang kedua adalah mengajarkan. Perintah sholat banyak di dalam Al-Quran. Wa'akimus sholat, tegakkan sholat. Tapi bagaimana tata cara sholat? Dari mana kita tahu bahwa sholat itu ada takbiratul ihram, Allahu Akbar kenapa tidak mengatakan subhanallah sama-sama zikir -sama kenapa tidak mengatakan la ilaha illallah karena Nabi mengajarkan demikian Allah mengatakan di, atau berfirman di dalam Al-Quran inna salata kanat alal mu'minina kita bamauputa Sesungguhnya solat yang Allah wajibkan kepada kaum mukminin telah diletakkan, ditentukan batas-batas waktunya. Kapan? Dirinci, dijabarkan, dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya solat maghrib boleh dilakukan endaguru bisshamsi saat matahari terbenam di arah barat. Nabi yang mengajarkan. Enggak ada secara khusus di dalam Al-Qur'an. Ibadah haji. Dari mana kita tahu bahwa haji itu dilakukan di bulan Dzulhijjah? Kenapa tidak di bulan Muharram? Dari mana kita tahu bahwasanya wukuf di Padang Arafah, kok tidak wukuf di dekat Ka'bah? semuanya kita tahu dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita bahwasanya wukuf itu terjadinya pada tanggal berapa? sembilan del hijah, bukan sepuluh del hijah Nabi mengajarkan merinci Al-Quran, menjabarkannya dilihat, disaksikan oleh sahabat, didengar apa yang belum dimengerti, bertanya sahabat Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenalkan oleh Allah tentang beliau kepada kita. Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100 Allah Subhanahu wa taala berfirman. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang Rasul Sebelum saya melanjutkan penjelasan ayat ini Terkait tadi ayat dari surat Ali Imran Disebutkan juga di dalam ayat tersebut wa yu'allimuhum alkitaba wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmah dia rasul mengajarkan memberikan taklim alkitab yaitu alquran dan alhikmah kata para pakar tafsir sejak masa sahabat dan turun temurun hingga hari ini disebutkan alhikmah adalah as sunnah mengajarkan kepada umat Dua hal, Al-Quran dan As-Sunnah Al-Quran, cara membacanya dan cara mengamalkannya As-Sunnah sebagai penjabar, penjelas, perinci Al-Quran Itu diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kaum muslimin yang semoga diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala kembali pada ayat yang dalam surat at taubah <coughs> Allah berfirman yang artinya sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri-diri kalian sendiri apa sifat Nabi? Azizun alaihi ma'anitub terasa berat bagi Nabi apa-apa yang dirasakan berat oleh kalian Oleh karena itu Islam Disebutkan sebagai agama yang mudah Ringan untuk dikerjakan Karena memang bimbingan Nabi demikian mengajarkan Banyak ruksa-ruksa Keringanan-keringanan dalam beragama Keringanan yang memang dituntunkan Bukan keringanan atas mau kita tetapi keringanan yang memang dibimbingkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Penjelasan tentang ini membutuhkan waktu tersendiri Tapi kita lanjutkan Setelah Azizun alaihi ma'anittum Harisun alaikum Dia, Rasul itu sangat bersungguh-sungguh serius Untuk Menyampaikan hidayah, petunjuk, bimbingan, keimanan, ibadah, akhlak, tauhid kepada kalian Serius Nabi itu Waktunya siang, malam, pagi, sore, saat mukim, saat musafir Saat di rumah, saat di masjid Serius Nabi membimbing Kasus demi kasus, permasalahan demi permasalahan Nabi kita alaihi salatu wassalam digambarkan oleh beliau sendiri dalam hadis yang muttafaq alaih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah mengatakan mazali wa masalukum kamazali rajulin istawqada nara falamma aza'at ma hawlahu ja'al alfarashu wad al dawabu allati yaqana fin nar Yatqahmna fiha, wahyu. Wahyu. Wahyu. Wahyu. Wahyu. Wahyu. Wahyu. Wahyu. Wahyu. Wahyu. Wahyu. Wahyu. Wahyu. Wahyu. Wahyu. Wahyu. Wahyu. Wahyu. api Wahyu. Wahyu. Wahyu. Wahyu. Wahyu. Wahyu. Wahyu. Wahyu. Wahyu. Wahyu. Di waktu itu berdatangan belalang jenis-jenis hewan-hewan yang senang mengejar cahaya Dia berusaha hewan-hewan tersebut masuk ke dalam api Dikira dan disangka cahaya itu membawa manfaat untuk dirinya Tertipu, terpesona dengan cahaya itu Pria yang menyalakan api berusaha untuk mencegah hewan-hewan tersebut agar tidak masuk ke dalam api maka Rasulullah SAW mengatakan perumpamaanku seperti itu wa ana akhidun bihujazikum fataglibudim Aku berusaha menarik tali pinggang kalian agar tidak jatuh ke dalam api tersebut, tetapi kalian berhasil mengalahkanku. Tetap ingin masuk ke sana. Kau muslimin, saudara saya seiman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali Allah mengenalkan di dalam Al-Qur'an tentang kedudukannya. Antara lain di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-36 Allah Subhanahu wa taala berfirman "Wa ma kana lil mu'minina wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran" Ayakunlahmu pilihan dari amrihmu, dan yang mengasihi Allah dan Rasul, telah dikhianati. Tidak sepantasnya bagi kaum pria mukmin dan kaum wanita mukminah yang apabila Allah dan Rasulnya memutuskan suatu perkara, suatu hukum, suatu syariat Terkait perkara-perkara mereka, urusan kaum mukminin dan mukminah, urusan rumah tangganya, Allah dan Rasul sudah mengatur. Urusan jual belinya sudah diatur oleh Allah dan Rasulnya. Urusan tata cara dakwahnya juga demikian. Urusan ibadah, cara berakidah, cara beriman, semuanya sudah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya lengkap sempurna tidak sepantasnya bagi kaum mukminin dan mukminah ketika Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim masih mau mencari aturan dan hukum alternatif Masih mau mencari aturan dan hukum lain selain keputusan Allah dan Rasulnya Apa saja keputusan atau hukum alternatif tersebut Meninggalkan hukum Allah dan Rasulnya Kemudian Allah lanjutkan barang siapa yang melanggar Allah dan Rasulnya Sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata Sebelum kita menjelaskan ayat ini lebih jauh Kita dengarkan bersama Salah satu ayat di dalam surat An-Nur Kembali Al-Quran Memperkenalkan kepada kita Siapa Nabi Muhammad Apa kedudukannya Di hadapan kita Allah mengatakan Innamakana taulal mu'minin Iza duru ilallahhi wa rasulihi لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَيَّقُولُ سَمِعْنَا وَعَقْوَعْنَا وَاُلَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Hanyalah ucapan, tanggapan dan sikap kaum mukminin ketika dipanggil, diajak untuk berhukum kepada hukum Allah dan Rasulnya untuk menyelesaikan problem yang terjadi di antara mereka Ucapan yang keluar sami'na wa a'ba'na. Kami mendengar nasihat ini, kami mendengar ayat dan hadis ini, kami mendengar keputusan Allah dan Rasulnya dan kami taat. Itu ucapan mukminin. Itu ucapan orang yang beriman. Dia tidak akan menoleh ke kanan dan ke kiri mencari hukum alternatif. Baik hukum itu datangnya dari barat dan ataupun dari timur. Kembali kepada tema kajian kita, Islam adalah rahmatan lil alamin. Posisi Islam sebagai rahmatan lil alamin makna dan penerapannya bukan baru terjadi pada 50 tahun 100 tahun yang lalu. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin itu sudah didefinisikan, diamalkan dan diterapkan oleh generasi terbaik umat ini. Jadi kita bukan orang pertama. Menerima Islam rahmatan lil alamin. Islam yang rahmatan lil alamin telah datang sejak lebih dari 1,400 tahun yang lalu. Diterapkan, difahami dan diamalkan secara lengkap sempurna oleh para sahabat Nabi. Yang belajar Islam langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari seorang Ustadz, bukan dari seorang guru, tetapi langsung belajarnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian Nabi Alaihissalatu Wassalam memberitakan kepada kita tentang kondisi generasi pertama ini generasi yang telah berhasil menerapkan Islam rahmatan lil alamin kata beliau sallallahu alaihi wasallam khairu nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum sebaik-baik generasi adalah generasi ini Generasi di mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Hidup berada di tengah-tengah mereka Generasi yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam kesehariannya Baik itu keseharian ibadahnya Keseharian akhlaknya Keseharian iman dan tata cara berimannya Beliau ada di situ Menyaksikan dan mengontrol langsung Generasi terbaik Yaitu para sahabat Nabi Generasi Yang Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surat At-Tawbah mengatakan Asabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal-ansar وال الذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وربو عنهم وعَدَ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي تَحْتَهَا الأنهار. Dan generasi pertama. As-sabiqunal awwalun julukan mereka as-sabiqunal awwal di dalam surat At-Taubah ayat ke 6 ke 100 insyaallah generasi pertama siapa minal muhajirin dari orang-orang muhajirin, siapa muhajirin? Orang-orang beriman yang bersama Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Demi mempertahankan iman, meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan aset-asetnya, berangkat ke Madinah melakukan hijrah, diberi nama Al-Muhajirin. Al-Ansar adalah penduduk Madinah Yang beriman Menyambut kedatangan Rasulullah Dan para sahabat muhajirin Dengan penuh keikhlasan Dan ketakwaan Itu Al-Ansar Sahabat muhajirin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ibnu Mas'ud Dan semisal mereka Al-Ansar banyak sekali Dari sahabat Al-Ansar Subhanallah Nama mereka disebut di dalam Al-Quran Kemudian Allah lanjutkan Dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik Mengikuti jejak akidah muhajirin dan ansa Mengikuti jejak tata cara ibadah muhajirin dan ansa Dengan cara yang baik, tepat dan benar apa yang diraih oleh mereka Karena sahabat itu ada yang selain muhajirin dan ansor Ada yang selain muhajirin dan ansor Yang kemudian ikut beriman bersama dua golongan besar ini tadi Baik yang dari penduduk Mekah Yang beriman setelah atau pasca hijrah Ataupun dari penduduk Madinah dan dari negeri Yaman. Dari negeri-negeri yang lainnya. Mereka mengikuti jejak muhajiri dan ansur dalam beriman. Apa yang diraih? Radhiallahu anhum wa radhu anhu. Allah telah rida kepada mereka. Dan mereka rida kepada Allah. Subhanallah. Luar biasa. Kita sekarang berada di masjid ini. Di rumah Allah. Salat, sujud, ruku. Mengadakan majlis taklim, Semua amalan soleh. berzikir. Siapa di antara kita yang berani memastikan. bahwa Allah sudah ribau kepada kita. Tidak ada yang bisa dan boleh. Memastikan. Kita hanya mengatakan. Semoga Allah meribaui kita. Semoga Allah meridai ibadah kita Karena rido atau tidaknya Allah subhanahu wa ta'ala perkara gaib Tidak ada yang tahu Tetapi muhajirin dan ansar Serta sahabat-sahabat yang mengikuti jejak mereka Dengan cara tepat dan baik telah mendapat gelar Rabiullah anhum wa radu anhu kaum muslimin ini kedudukan yang sangat tinggi Allah lanjutkan wa'adalahum jannatin tajri tahtaha al-anhar dan Allah siapkan untuk mereka muhajirin anshar dan yang mengikuti jejak mereka dengan cara baik dan benar surga-surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai pasti sebagai penduduk surga kita hanya bisa berharap ya Allah jadikan kami sebagai penduduk surga ampuni dosa-dosa kami ya Allah jauhkan kami dari neraka oleh karena itu dijelaskan oleh para ulama kita bahwa para sahabat nabi muhajirin dan anshar serta yang datang setelah mereka adalah orang-orang dan generasi yang telah berhasil menerapkan Islam yang rahmatan lil alamin sehingga barang siapa yang dari umat ini menginginkan untuk menjadi generasi yang rahmatan lil alamin ikuti tiru teladani para sahabat nabi sebagai generasi terbaik murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan sampai rahmatan lil alamin ini didefinisikan dengan demokratisme Jangan sampai rahmatan lil alamin ini diterapkan dan didefinisikan dengan liberalisme yang datang dari kaum-kaum kufar. Jangan sampai Islaman, Islam Islam rahmatan lil alamin diterjemahkan dan diartikan dengan filsafat-filsafat barat maupun timur. Islam rahmatan lil alamin hanya bisa dan boleh didefinisikan oleh Allah subhanahu wa taala dan oleh Rasulnya saw yang telah berhasil diterapkan secara sempurna oleh para sahabat Nabi hingga turunlah ayat ketiga surat al Maidah pada tanggal 9 Dhuhr di saat Nabi sedang haji dan wukuf di padang Arafah. Kemudian beberapa hari setelah itu beliau wafat. Apa ayat ini? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini, tanggal 9 Dhul Hijjah, di Padang Arafah, Nabi bersama sahabat sedang wukuf. Tiba-tiba turun ayat ini Hari ini telah aku sempurnakan Islam sebagai agama kalian Dan aku telah sempurnakan Limpahan nikmatku Antara lain nikmat Al-Quran Nikmat Nabi yang diutus kepada kita Nikmat Islam sebagai agama Sempurna pada hari ini Dan aku ribau Islam sebagai agama kalian kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Islam Rahmatan rahmatanil alamin juga tidak boleh didefinisikan dan ditafsirkan dengan budaya atau yang sekarang diistilahkan dengan kearifan lokal karena kalau kembalinya kepada kearifan lokal kearifan lokal di muka bumi ini banyak di Afrika dengan berbagai negaranya berbeda-beda budaya dan kearifan lokalnya kalau Islam rahmatanil alamin ditafsirkan dan diterapkan dengan kearifan lokal Afrika Tanzania, Kenya Egyptia Sudan dan yang lainnya akan jadi apa Islam datang ke Asia kearifan lokal di Asia beragam dan bermacam Begitu juga di Eropa dan yang lainnya. Maka Islam rahmatan lil alamin yang semua kita mendambakannya untuk diri kita, untuk keluarga, masyarakat, bangsa dan negara kita ini adalah Islam rahmatan lil alamin yang telah didefinisikan dan diamalkan oleh nabi dan para sahabatnya secara sempurna. Kaum muslimin yang saya muliakan, Allah Taala ta berfirman: Lakatkanlah kum fi Rasulillahi uswatun hasana. Sungguh telah ada teladan yang baik bagi kalian pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi para kepala rumah tangga yang menginginkan rumah tangganya berislam dengan Islam rahmatan lil alamin wajib kepada suami dan istri untuk menjadikan Rasulullah sebagai teladan rumah tangganya jangan mencontoh jangan kita tergiurkan dengan cara-cara non-islam cara-cara barat dan timur Sungguh telah ada teladan yang baik Pada diri Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kau muslimin yang semoga Dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum saya lanjutkan Saya bertanya Isyaknya je berapa? Tiga menit Masya Allah Alhamdulillah Sedikit ilmu yang kita dengarkan bersama ini Antara waktu maghrib dan isya, semoga menjadi sebab bertambahnya iman dan takwa saya dan semua saudara saya yang hadir dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita tambahan iman dan keistiqomahan di atas Islam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته